А як повернувся до Ярополя, як поцілував змарнілу Олесю і трьох діточок своїх, кинув фанерну валізку солдатськими подарунками, фарбами і кольоровими олівцями, та й побіг до сарая. Там, притрушене пилом, заткане повутинням, чекало його цупке забілене полотно, якому сидилося стати знаменитою картиною «Хліб». З того дня весь вільний свій час Смаглі віддавав своїй картині. Ніхто, правда, не мав вступу до сарая, де у заплямленій гімнастерці з пензлями у правій і палітрою у лівій руці навколо великого пальця лишалося тривке червоне кільце від палітри. Завзято працював наш герой. Як у дні молодості своєї скромного м'яса і сала не їв, Горілки не пив, щоб твердішою була рука та гострішим погляд. Німецьких фарб, тонкотертих, що їх на горбу своєму приперз армії смаглій, звичайно, не вистачило. Довелося через спекулянтів діставати в Ленінграді. І шов на це його невеличкий заробок, знову, як і перед війною, малював вивіски. Ще й Олеся, яка працювала в швейній майстерні, майже половину своїх грошей на це покірливо, як і личить справжній дружині, віддавала. Бо надумав, змогли намалювати картину на Всесоюзну виставку, щоб Академія художеств побачила, що і в Ярополі є справжні художники, щоб чого доброго ще й у Третьяковську галерею що у Лаврушинському провулку в місті Москві розташована картина ця потрапила. Амо і сам товариш Галактионов Хмара помітить цю картину, порадіє з успіхів, свого сказати б вихованця чи що. Всяко в цьому житті буває. Отож, тяжко так працюючи, порався коло своєї картини наш герой рік без сну, аж поки скінчив її, про що сповістив свою родину на сімейному обіді. Не схожому, правда, на теперішні наші обіди. Їли картоплю, товчену, приморожену, солодкаву на смак, ще й трохи тюльки до картоплі. І як не сварився на дітей смаглій, а Васько все одно з'їдав тюльку з головою та хвостом, не на тарільці срібних позначок доброго тону. І от одного дня, на світанні, коли люди ще спали у своїх землянках та напівзруйнованих хатинах, коли дітям снилась м'ясна тушонка і згущене молоко з бляшаних банок білими прухкими струмками лилося з неба в їхні розтулені рожеві вуста, в цю годину останнього зимового заледеніння, коли ярилися на сонці скляні віти дерев, а сусіда смаглия кіндрат смола вже пиляв дрова обережно, аби не поламати пилку, Господи, прости, обосколки від снарядів, в цю годину виніс на подвір'я наш герой свою картину. Власне кажучи, тільки кіндрат смола та я можемо підтвердити, що це картина справжня, про що потім всюди й оповідали будучи головними свідками цієї таємничої історії. Тепер, коли Кіндрата Смоли нема, тільки я і лишився. Єдиний, хто знає про цей випадок нещаїхось переказів та пересудів. Смоглій прилаштував до підрамника спеціальне держало. Він надумав понести картину до багетної майстерні, де б зробили йому Золоту, як і бажав він, розкішну раму. Навіть Олесю свою змучену не гукнув, не показав їй картину у всій недовершеній красі. Хотів, щоб усе було чин по чину, при рамі і золоті, наче у справжніх академіків живопису, немов мов у самого Галактіонова хмари. На білому рушнику з вишитими червоними півнями Лежала величезна, кругла хлібина. Біла-біла, наче сонце ясне. Випечена з муки пшеничної. Перед війною такий хліб продавали в Єрополі. Носили по всьому місту такі хлібини в плетених великих корзинах. В усі двори заглядали жінки-продавщиці, гукали охочих купити цей хліб білий, свіжісінький. Хлібина вразила нас стереоскопічною своєю реальністю. Ми навіть запах теплого хліба почули зі смолою, навіть слина у наші роти набігла. Це тепер людей звиклих до білого хліба та до об'ємних голографічних зображень нічим не вразиш. Ми ж просто заклякли від подиву, захоплення і бажання соромно зізнатися в цьому, брати мої годовані, що перебуваєте в достатку і ситості, але закортіло нам з Кіндратом смолою відламати ту шкоринку, підсмажену від хлібини, яка вийшла з-під пензля Смаглія, а не з печі єропільського хлібозаводу номер 3. Все що завгодно могли ми перші